22. fejezet Senkit sem ért meglepetésként, hogy Dusty Seaver beadványt nyújtott be, amelyben azt kérelmezte, hogy a bíróság vesse el a vádlott beismerő vallomását. A beadvány tisztességesen megírt, logikusan felépített, terjedelmes szöveg volt, amelyet Queen ráker 30 oldalas írásbeli nyilatkozata támasztott alá, a vádlott ebben teljes egészében visszavonta vallomását. Három nappal azután, hogy az ügyvéd benyújtotta a beadványt a bíróságon, Viktor Westlake és két ügynöke találkozott Stelly Munfreyvel és két helyettesével, hogy megbeszélést tartsanak. Sem Munfrey, sem beosztottai nem tudták, milyen kihallgatási módszereket alkalmazott a két ügynök, Pankovics és Dölluk. Arról sem volt tudomásuk, hogy Viktor Westlake és négy ügynöke élőben követte a maratoni hosszúságú tízórás kihallgatást, amelyről felvétel is készült. Ez az információ soha nem jut el az államügyészhez, s így nem szerez róla tudomást sem a védelem, sem a bíró, sem bárki más. Stanley alapos tájékoztatást, illetve felkészítést kapott az embereitől. Ő vezette a megbeszélést, és így kezdte. Először is azt kell megtárgyalnunk, hogy a vádlott állítólag ügyvédet kért. Vesztlék bólintott az egyik ügynöknek, aki előhúzott néhány papírt. Itt van nálunk Pankovics és Dölok ügynökök írásban tett nyilatkozata, mondta Vesztlék. Ők vezették a kihallgatást, és ebben a nyilatkozatban reagálnak a vádlott állításaira. Mint láthatja, azt mondják, hogy a vádlott néhányszor szóba hozta az ügyvédet, de egyszer sem jelentette ki határozottan és egyértelműen, hogy ügyvédet kér. Továbbra is válaszolt a kérdéseikre. Beszélni akart. Stanley és az emberei átfutották a két nyilatkozatot. Néhány perc elteltével Stanley ezt mondta. Rendben, térjünk át a következő kérdésre. A vádlott azt állítja, hogy a két ügynök többször is a halál büntetéssel fenyegette. Amennyiben ez igaz, akkor minden valószínűség szerint keresztet vethetünk a vallomásra. Westlake a fejét rázva válaszolt. Nézze meg mindkét nyilatkozatban a hetedik oldalon a lapai részt. Az ügynökök azt állítják eskü alatt, hogy semmiféle fenyegetéssel nem éltek. Ezek képzett, rutinos kihallgatók, sten. Pontosan olyan jól ismerik a szabályokat, mint bárki más. Stanley és az emberei a hetedik oldalra lapoztak és elolvasták a szöveget. Tökéletes. Bármit is állít Queen, itt van két FBI ügynök, aki hajlandó elmondani, mi is történt valójában. Úgy látom, ez rendben van, állapította meg Stanley. A harmadik kérdés pedig az, hogy az ügynökök állítólag ígéretet tettek a vádlottnak, miszerint a vádhatóság nem fog halálbüntetést kérni az ügyében. Kilencedik oldal, mondta Vesztlék. Az ügynökeink tudják, hogy nem köthetnek alkut, erre nincs felhatalmazásuk. Csak az államügyész teheti meg ezt. Az igazat megvalva, nevetségesnek találom ezt az állítást. Raker hivatásos bűnöző, pontosan tudja, hogy nem az ügynökök, hanem az államügyészek kötnek alkut. Egyet értek, rá Stanley. A vád Lott következő állítása szerint az FBI ügynökök azzal fenyegetőztek, hogy a Raker család más tagjai ellen is vádeljárás indul. Hát nem mindig ilyenekkel jönnek elő, Stan. Önként minden kényszer nélkül vallomást tesznek, aztán alig várják, hogy visszavonhassák, és azt mondják, hogy megfenyegették őket. Sokszor látott már ilyet maga is, Stanley. Valójában persze, Stanley még soha a büdös életben nem látott ilyet. Westlake folytatta. Bár azt kell mondanom, nem lenne rossz ötlet összeszedni a Raker família összes tagját és beledöfni a tűt mindegyikbe. Westlake emberei nevettek. Stanley emberei nevettek. Remekül érezték magukat, mintha bulizni jöttek volna össze. No és mi a helyzet azzal az állítással, hogy a kihallgatást vezető FBI ügynökök erőszakosan viselkedtek, és nem voltak tekintettel arra, hogy a gyanúsított fizikailag teljesen kimerült? Elmondom, mi az igazság, Stanley. Felelte Vesztlék. Az ügynökök többször is megkérdezték rákert, nem akarja-e, hogy abba hagyják a kihallgatást, és később folytassák. Ráker azt válaszolta, hogy nem, ugyanis nem szeretné a megyei börtönben tölteni az éjszakát. Utána néztünk. A börtön zsúfolásig megtelt. Az ügynökök ezt közölték rá Kerrel, és ő nem akart oda menni. Mindez nagyon logikusan és észszerűnek tűn Stenlinek. Jól van. A következő három kérdésről is beszélnünk kell, bár nem hiszem, hogy a válaszunkban túl sokat fogunk foglalkozni velük. Itt van a vádlottnak az az állítása, hogy az ügynökök hazudtak a ballisztikai jelentéssel kapcsolatban, amely összekapcsolta volna a gyilkosságot a vádlott lakóautójában talált Smith Wesson kézi fegyverrel. Mint tudjuk, a vonatkozó jelentés ezt a fegyvert kizárta. Az ügynökök a törvény szerint hazudhatnak, Stanley. Különösképpen egy ilyen fontos nagyszabású ügyben. Tudatta az államügyésszel Vesztlék, mint ifjú kollégáját okító idős bölcs professzor. Ez világos, és csak kíváncsiságból kérdem. Tényleg hazudtak az ügynökei? Természetesen nem. A leghatározottabban nem. Nézze csak meg a nyilatkozatok 12. oldalát. Sejtettem. És mi a helyzet a következő állítással kapcsolatban? Az ügynökök állítólag azt hazudták, hogy a büntény helyszínén találtak egy bakancsnyomot, amely egyezett a vádlott tulajdonában lévő bakancs talpnyomával. Nem igaz, Stan? Egy mindenre elszánt kétségbeesett ügyvéd és bűnös ügyfele képzelődik. Megvan a bakancs lenyomata? Veszlék az egyik ügynökére pillantott, mintha lenne valahol egy ilyen nyom, csak elfelejtette volna. Az ügynök a fejét rázta. Nincs. Ismerte be Westlake. Nincs bakancs nyom. Aztán itt van még az is, hogy az ügynökök hazudtak a szemtanúkkal kapcsolatban. Az első állítólag látta a vádlottat Ripple-Mead városában, nagyjából a gyilkosság idején. Van ebben valami igazság? Vesztlék a másik oldalára helyezte a testcsúját a széken, és atyáskodó mosolyjal nézett az államügyészre. Nézesz azt hiszem nem értékeli, milyen munkát végeztek az ügynökeink, hogy megtörjék a gyanúsítottat. Vannak trükkök, persze, és... Értem. És félelmet kell ébreszteni a gyanúsítottban, hogy azt higgye, sokkal több bizonyíték van a kezünkben, mint amennyi valójában. Nem láttam jelentést erről a tanoról. Nem is fog. A szemtanú nem létezik. Egy oldalon állunk, Vik. Tudnom kell az igazságot, hogy reagálhassak a beadványra értengem. engem? Hogy ne érteném. És a másik szemtanú, a nyaraló közelében lévő szatúcsból tulajdonosa, ő sem létezik, ugye? Nem. Alkalmaztak más trükköket is az ügynökök, amelyekről nem tudok? Nem, válaszolta vesztlék, de senki nem hit neki. Tehát összefoglalva, ha az a kérdés, hogy mivel tudjuk bizonyítani Queen raker bűnösségét, azt mondhatjuk, hogy nincsenek szemtanúk, nincs ballisztikai jelentés, nincs bakancsnyom, nincs új lenyomat, nincs semmiféle tárgyi bizonyítékunk. Stimmel? Vesztlék lassan bólintott, de nem mondott semmit. Van egy vádlottunk, aki a gyilkosságok után ronókban járt, de azt semmivel sem tudjuk bizonyítani, hogy már korábban is volt ott, igaz? Újabb bólintás. És amikor a vádlottat letartóztatták, a normálisnak mondható összegnél több készpénzt találtak nála. Jóval többet. Westlake egyetértett a fiatalemberrel. De hát Mr. Rucker a saját bevallása szerint drogfutárként működött egy hírhet családban. Ez magyarázat a készpénzre. Stanley eltolta a jegyzett tömbjét, és masszírozni kezdte a halántékát. Uraim, a beismerő vallomáson kívül nincs semmink. Ha elveszítjük a vallomást, Mr. Raker kisétál a börtönből, és nincs tárgyalás. Nem veszíthetjük el a vallomást, Sten, mondta Westlake. Akkor nagy bajban lennénk. Eszemágában sincs elveszíteni, de azt el tudom képzelni, hogy a bíró nem nézi majd jó szemmel, mi történt a kihallgatás közben. Nagyon zavar, hogy ilyen hosszú volt. Tíz óra. Estétől másnap reggelig. Egy nyilvánvalóan kimerült, gyanúsított, aki dörzsölt bűnöző, és az ember azt gondolná róla, hogy ilyen helyzetben nyomban ügyvédet követel. Két rutinos, tapasztalt kihallgató, akik az összes trükköt ismerik. Lehet, hogy ez nem lesz sima ügy. Veszlék mosolyogva figyelt, majd hosszú hallgatás után azt mondta: Ne feledkezzünk meg a vád első számú tanuljáról, a szemtanúról. Malcolm Benister azt fogja mondani a tanuvallomásában, hogy Queen Raker állandóan Fawcett bíró meggyilkolásáról beszélt. Bosszut akart állni, és vissza akarta szerezni a pénzét. Ez igaz, és Benister tanuvallomása, meg a vádlott beismerő vallomása elég az elmarasztaló ítélethez. De az ő tanuvallomása önmagában kevés. Nem tűnik túl maga biztosnak, Sten. Éppen ellenkezőleg. Nagyon is biztos vagyok a dolgomban. Egy szövetségi bíró meggyilkolásáról van szó. Elképzelni sem tudom, hogy egy másik szövetségi bíró bármiféle együttérzést is mutasson Quinn Rakerrel. Megvan a vallomás, és itt van nekünk Malcolm Benister. A fickót elfogják ítélni. Na ezt már szeretem. Jut eszembe. Mi a helyzet, ami beniszterünkkel? Jól van, és biztonságban. A rendőrbírók alaposan elrejtették. Hol van most? Bocs, Stanley, bizonyos dolgokról nem beszélhetünk, de ne aggódjon. A pasas itt lesz, amikor szükségünk lesz rá.